سورت بنی اسرائیل کیا اللہ فرمائی آت نمبر ایک سو دسو یو سل لسم پن لسم سورت بنی اسرائیل آت نمبر ایک قولیدو اللہ عویدو الرحمن او یا راو يا اللہ یا راو بلی رحمن ایم ما تدغو فکم یونم بانی چرا بلی ولہو الاسماء الحسنانو دے اللہ لرنمون دی خیستا خیستا دا اللہ نمون خیستا خیستا دیا دے کئی اللہ تر ازاقی نستانید دے رزاقو وشی دا شفت سارے دشمن در بانه غالب ده نو دا اللہ نوم اللہ تا وصیلہ کے پیشکا یا اللہ تا قہارے قہر آدائی زماب دشمنان و قہارو کے او دوشان مینہ قوارے اللہ تا ودودے تو ما سرہ مینہو کے نوم بانه را سرہ مینہو کے دا اللہ نومنه دی چکم یا نوم بانه اللہ را بلے ایم ما تدعوف لہو الاسماع الحسنہ دا هغه وویل دا چې الله بونو مونږو دی غواړي دې صورت کې یو وسيلا دی څرګかわلا پتا زه رو باندې چې تا الله تاج دیوکا الله تزان اجزکا یا کنه بو دو خاصه عبادت کو ولا نه عبادت تا کوم الله د امیو عمل له پدی عمل الله مال جنته راکی پدی عمل نارضا شي اضانګید الله نه وائسیله پدې کې ثابت تا په وفادارۍ باندې په خپل وفاداری چله وفادار, وفادار, وفادار شې و یاک نستین خاصانیم ددغړما الله وفادرت رکوما به وفای نکوما خلا کوی پنجبریان وسیله نمنې ودا قران طولا وسیله سوره فاتحه کې وسیله دا اصراۃ الذین انعمت علیهما اهدینا صراط المستقیم الله دین عام یا فتو ته به اللہ دا تابیداری دایو ایبادت دے پدی تابیداری ستا نگوال ماں زور پاس ماں نراشت نرم اسیب خیر دے یای بند که یای لگوندی تیز که معمولی دیر نا چی شور نکی انو دیر سورت کی وسیلہ ثابت داو اجمالان یوسو خبری وی پدی که نن زمونغه سبق دې اهدينا الصراط المستقيم الله کله کې مونږه پتاویدارې د قران هدايات پاتللس مانو باندې راضي خود تل ته مانانو کوم او ان شاء الله سبحانه سبق کې هدل شروع کو نه کې بیا باندې کوم هدايات دلته په معنا د کلاوالی باندې راضي اهدينا الصراط المستقيم با د خلق دا ماننه کې او خایه مونږ ته نه غلار مانن دا ماننه سیدا د هدايت کې دا, دا, دا, دا ماننه پرتا دا هودنه ودنت په ماننه د کله کوالي باندې این دی نه صراط المستقیم صراطی منسوب کو په مستقیم باندې صراط مستقیم راته او خایه په دې میکلکی د صراط المستقیم ګن میځ دا کو نه مفسرین کې کله اختلاف آقا پا مزداخ که اختلاف کهی لکه یو لفظی دا اغیق گرد مزداخو نی نو پایی که دا مفسرینو اختلاف رایشی نون اغیق اختلاف نی لکه یو کلی دا پاقیلی که شپگو یا یا عطا حافظانی دا قرآن او یو دو کسان لگیا دا اغیق خبری کهی نو آقا یو یرا حافظ سیبرات دا خبر کولا نو دا بل ګمانګیم حافظ ایو راشی د دې یو مقصد هغه یو ویل د گاون کې چې یو دی بل بل نو دا اختلاف و زین ګرایشی زګه دا حافظ مستحقه ګنډي کسان ګنډي او حقیقت کې دا اختلاف نه یی د سراط مستقیمه ګن مستحقونم دا تابعداري د پیغمبر تمویل کېږي سرات مستقیم د پیغمبر تابعداري لکه سورۃ زخرف کې الله فرمایي پینځه شته ماځي په اړه نمبر یې هات سیرت مستقيم تابعداري د پیغمبر د مېلې کېږي و انه علم ليسا یقینا دا پیغمبر اخر پیغمبر اعلان د قیامت دا نه د قیامت دا, دا یعیسا اسلام ته مراد نه زول لا غ ولا تم تر نبی شک مخوی پدې کی و تب هو ني جماعت ابي شہی جماعت Allah lakki ma pata birare peghambar wa la yasuddannakum shaytan man adini kitazul shaytan innahu lakum adu mubina yakinan dai tal dopara dushman nesar gano kara او دا گانو سورتو نجی اللہ صابت وی سورت سوافات کم اللہ فرمائی سورت یاسین کم فرمائی سورت اول اولا نیو یا تو نیو سورت یاسین آد نمبر 4 د اولنیه اته نووین یاسین والقران الحکیم انك من المرسلین یقینن تهدی لے گلی شونا یقینن تهدی لے گلی شونا الاسراط مستقیم بنی غل عربان نبی کا اعلی گلی تو بنی غل است اخبار اغابم پا دیر الاربان نیم او پا دیل الاربان نکلک شئیم دویم مزداق و دا مستقیم عبادت تی عبادت سرات مستقیم عبادت تن ویلی کی گی لکا سورت عمران آحاد نمبر اکاون یو پنس یکاله نیو په نو سم ان الله ربی و ربکم عبدوه یاقینن الله اعظم رده تاسو مرده دا غي باد تو کئ ها ذا صراط مستقیم دای باد دنی غلارا اهدنا الصراط المستقیم او خای ما تاوی باعدتا، تلکی ما پاوی باعدتا، سرات مستقیم دا تاوی لیکی گیم. ها دا مستقیم دا نیغ لاردان. دارنگی سورت مریم آیت نمبر چتیز شپاک درشم. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ يَقِينًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَاعْبُدُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا الْمُسْتَقِيمُ دَائِبًا غَلَارًا کلک که مانگا پا عبادتو یا او خای مانگتا طرقہ عبادتو دلیم مستاقو دلی سرات مستقیم قرآن دے قرآن تاں سرات مستقیم ویلی کیگی لگا آل امران آد بکر ایک سو پارا وکیبد غورو نا وانضم تطلیعکم اعاد الله ولانکار کوي <تصفيق> دسته جتا زبانه اتنه د الله تاسو کې رسول الله نه انی سنت پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم ومین یا تسم بالله سوچي مانګو لولګي د روان شو او دو غلط الار یا راؤو تو دارنگی صورت انعام کی آیت نمبر ایک سو ترپن سرات مستقیم قرآن تاوئی نمبر ایک وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا يَقِينًا ذَا الْقُرْآنِ زَمَا دَلَارَ نِيقَا فَتَبِعُوا نُذُبَصِرَوَانْشَي وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ الْأَمْرَوَانِكِ غَنُولَارُبَصِي نيل السائرين في طبقات المفسرين جي حضرة شيخ القرآن نور الله مرقده فرمى لي كلي زَهَاكَ دانی غلار دان او دین ایلاوہ چکمی ملاريدي دی د دکم راہی و پریشانی او ردی لاری دی ودای سوال بکم وکیف فا باب بابو یجرز و البصیرت ایلاوہ امان اگا سوالون اپری دا چدا سرنگیوشو او پکمہ طریقہ دای دروازه د سوالونو کلاو کللان خندا فتبه کتاب آدھا کتاب اللہ و سنہ حسن و ننلتی ساحت فضاکا ایزاد باعتاہوالہدان دانی غلار دا دا اللہ دے کتاب تابیشا او داگا تاریقو چاگا دا قرآن سنت داری دی الدین اما قال الرسول و صحبه والتابعون و من مناہ جاہم قفا دن اغرد چید اللہ رسول ویلے دے او صحاب ویلے دے تابعین ویلے دے سوچ دے روان دی غلط اللہ پریدا این دنا صراحة المستقیم وخای مونتا یاک لکه مونږه په تابیدارې پیغمبر وخای مونتا یاک لکه مونږه په عبادت وخای مونتا یاک لکه مونږه په تابیدارې قرآن مانځکې دی ویلې اصل وی ښه قالو ته سې دی د دینه زیات فاولې دی او راکاچی روزانه یې اینه د صراط المستقیم یو مزداقي قرآنم دی وخای قرآن په قرآن ته چرته کې نه ناسې په موږ کې دروغ وی او دی سرات مستقیم نا با سوگا نا منکون کیو پیجا نا تقریبا پینزرک سوکا سان دی نمبر ایک المانعون منها الشیطان شیطان وید منکی دی سرات مستقیم نا لگا سورت آراب آیت نمبر سولہ اتم وحی بارا د فرا دی مستقیم نه من کوي شیطانان دی قالا فبما اغویتنی او شیطانن په سبب دا چې جماعتونه پریشان کا لاقودن لهم صراطک المستقیم خامخ عقبنم دوی دا بلارتا کې جنی غوا الله تعالی کتاب نه وې اړوما ثم لا ادی نو ممبې نه بیا برابرزم دوی دا د مخې طرف نه د مخې نه ورته راځم او سوسی دا تاسو له قران لا. خپل خپلوان نشیداران رونه د باور د لمسومه چې ولکره تاسو له قران سره راغلي مزه قران له تاسو ډیر قیمتي وخت دا بر نه خراب شي او تاسو خو ذکر قلبي کې مبتلای قران مذر نه دا پزله کې نه دیږي نو دماغ کې ناراضنده شیطان وسه سده دا غا طريقه باندې ووري لګي شي په قران قران ته ویني ماخپل بانې طریق نه قکش بندې کې بیاات کی خپل ش نه او په کارمي ذکر قلبی دا کېږې ور سره سړی ج تهوجی شي زلو پ خپل بانې الله الله شروع کی او دا طریقہ منته شیخ را کړی دا او منکې بیاات کی دی خدانانه چې طور سرهقران پرې دا دقرآ سره منږ دا طريق د کېغندا سوله آتی یا نه هم من بیننی آ بیا و راتله کوم بی دادمخ دا کی ترتب د دینه چې مزه قران لا و من خالبه ایم درو سونا نروسنا باور پسی خطو نرا لګما خپل خپلوان او اشتهداران بلم سوم ورتا چې لګه تو قران لا زیدل ته به په زم شروع کرے نو دادوال خو نیکیږي دا نو سپادی چیننګری کیار څه به وران کی پتا او رابشی در پسی خط براو لګی د لری دینا دیشاب دی بیمار نه رور دی بیمار نه را ده زمان استاد فرماهل وی شیخ القرآن نو ور اللہ با نو قرآن درس کو و پاول و رزو کی اطل از گینٹی درس بے که و زرا مدرسه کی شلی تالیبان بور سراناستو نو دیکی یو تند راگی او کلکی که شیخ لخط ور که چه آخا تی سنگو کو نو درس که شیخ آوازو که پلانه تالیب پاسا آفاسی دا وی ورش ملمانی دیدی چه ور اگی لا امل مانوله ورغه نو هغه ورته وراز چي دو مور دي بیماره د وډې را سخت بيمار ده نو شيخه ل راغه ل طالب ورته وي مور مې بيمار د وډې را زیاته بيمار ده او کستا سوخه نو زب کال ل بیا د وړې ل راشم اوسه اوسه ماسه قالي شيخ ورته ز لارجا خدا ايادو نه چي کوم اورېدل نو دایرن کی دا در پښې د روسونو خطر غلې مور دي بيمار نه ده ښه تا نه راغلی یو څه څرګرتاوی شي. اته طالب لاړو، دورہ ختم شو، اوس وخت بعدغه طالب د شیخ سره مخامخ شو، ملاقات شو. شیخ دې د پوزو کویسنګ امور دې اوس څنګه ده؟ ویجا بالکل ټیک ټاک و. خو دې خپلو کې صلاح کړو، اږي پنځیر خراب بیکرانا. او قران لاړو خراب بیکرانا. هانه دا قران نبی امانه کول. او یو تا را روانو، دا طرف نه، ازیدیر طرف آه بیا چی قران اور ادلیو دشیل <سؤال> قران رحمت الله لینا غوګونو کی گوتی ورکڑی بیا تله استاد تیویلو ویمه غوګونو کی ډیره گوتی ورکڑی نو سپیکرینا غولنو غوګونو ته می قران نه نوته حدیثه دا آ مولا باسا چی بیا به قران خو بیا د پاره پدغه لار باندې لاند نشی کفاره ام دا او وایان دادی به ایمان د قران نه به منی کول وامن خلبهم دروست و دینه رستن ورته چې کډون را لګم دا, دا شیطان قسم کړي ایم دي وان ایمانه هم دغي طرف نه اکثر ترق د عجیب چیزو شی طرف ته نو زه سړی ورته ولم سم چې عجیب دی وها چې د قران نا متنفره شي چې بیا قران نه راځي دا څنګه خلق د قران نه رااله مې یو ورځ غږم کې خو دا واخه کیم شو دا وغلی دي ټوله نو دا یو بنوي نفرت پیدا کوم وان شما الیهم دغه سره تدین نه زړه ګس ترتې نذرې کې پورته حق اسمعقیس موسوسی اچو ما چې سړی استا خو مر ډېر دی نو قسم دیر مشرمی نو تبه کشر الګ ته څنګه کینی آ ته او دې उदाسي نو ته کینی راشا دا طریقو کو دا طریقو کا او مزور لا ولا د جدو حق سره وංශا کینی نو بمو می زیاد د دې نتابی دار شیطان دا قسم کړې وي الله سره چیزا ما وز داره چیزا باستا بندیان نا قرآن نا علو ما دا سرات مستقیم نا بے علو ما دارنگی صورتی نمل کن فرمائی آیت نمبر چوبیس زی پارا ذَهِرَاتِ مُسْتَقِيمًا بِالْأَلَيْ كَارَ اتِّبَاعَ دَنِ بَدَا كَارَ ابَادَتْ يَوْقُ قُرْآنِهِ قَدِ الشِرَاتِ مُسْتَقِيمًا بِالْأَلَيْ وَجَدُوا هَوَ وَقَمَايَ يَجِدُونَ لِلشَّمْسِ مُنْذَلِمَ وَآذَاخَذَا أَقَامُوا لَهُ سُجَدَ كَوَلَ النَّارَ ضَاهِ بَدَا لَنَا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ خَسِرَ دِيتَ بن کر دی دو راہ د لارې دا لاره د الله نه چاله دی را د سليمان عليه السلام وان واهم لا يهتدون يا سهيف دا غوان نو دی لار نه مونږ لا دا شيطان د مخ کې نوادہ کړی دا مننه كون کې د سراط مستقيم نه شيطان دي اولدين علي پري دي پري ورتنان دويم قسم خلق سرداران او مشران دو قسم خلق دا دی دا ولی تی آلی سرداران او مشران لیڈران لگه صورت احضاب دو اشتماسی پارا آیت نمبر ستا ساٹ کوش پیتم دو اشتماسی سورت الاحزاب ایت نمبر 77 وقالو ربنا اننا اے رب انا اتانا سعدتنا واي بدي هروا زمنگا يک نن منغا تابع داری کلوه د خپل سردارانو ن خپل سردارانو ساده ګان واكبر انا ادخلوا لي درانو مشرانوا ضلونا سبيلكم راكيو من غادي سبيلنا نسملارنا الصراط المستقيم الو لم تبيش قري لال نشي گمراه بمكي غلط صريو شيخ القران رحمت الله عليه اصول السنه كي لغري لا يهتدون ولا يهدون تابعهما المقود وظلل القاعد هادي ني بلتلار خو ن بخبل باني سملار بانيو ا مشر ایم ګمرا نه ګمرا نه او تا بيدار ایم ګمرا نه پاغلونه سبيلا يا الله موږ ګمرا کي د سميلار نه کله ورته سبيل وی لیکي کله ورته صراط مستقيم ربانا ا د ایم من الاذاب ا رب زمنګا ور کي د د چند عذاب نه ول عنهم لعنا كبيرا لعنت لغي بذلنت نو اي خپل سردارانو ليدران د بکنځل دارنگی صورت سبا دی پسی صورت تین نمبر اکتیس وقال اللذین آ کفرو وی آیت کسان جی کافر دی لن نؤمن دا قرآن چرین منو وی لابی اللذی بین ناوه چه مخیده دینه دینه زاره کتابونه منگنه منو ولو ترائزی ظالمونه کلاچوینی ظالمانه موقوفونه این درابه این واپه قدروله بشی مخی درابتا یارجیو بعد هم الابازین القول واپس کئی با باجده بی بازو تا وینالران یقولو الَّذین السودیفو او لِلَّذِينَ الذي سبر کسانو تاج غټانو ځانې غت ګ لاله انم لګنا مؤمنین نه و تااسوي نو منږبمو منان د قآ به من دا بمې چېل ن مه به القآ وغللت مشررانو تاسو د قآ نه من کولو کال الذي څبر و غټانه ل الذي کو دیبه کسان تاج ک شررانو ا صد نکو معلو دا وې بعد از جا هاکم رو صداینا چراوه بل کنتم مجرمین بلکه تاسو مجرمانوئی وقال الَّذِينَ اصطدئفو او بو ای کمزوری لِلَّذِينَ اصطدئفو اکسانو تا چغتانو بل مکرو اللیل و نار بلکه تدبیرونا دا شپیو دورازی دا شپیو دورازی بام کول چرا دی کوو چې چرا قرآن بند کو بس طریقا از تا مروننا اکلا چه حکم قه بالله چېین کار وکو د ال <سؤال> لانانا جاله لهاند دا اوګ واللهله ش دا میټینکونه بم نه کول دا جرګې بم کوي سرنا دا مط کاره ک شپېمانتیا یا پټ پهکې پېمانیامان کې دیشي لا ماه او راذا بهر کله جیذابه ووج نل اغلا ل آنغ الذي نفرو او بګځ زنیررونا په سټو دا کسانو کې چې کاابیردي دا زنجيري ورته والي اچوليو دا دې وژنه چې دا پر وسو خلاف غفليو دي وژنه ايو شاعرم وي اورفي تو مه انديش زغو غاهرتيبان आवाज سگا كنو كن دريشتګدار اورفي مخه پکيګا هاسي کتاب دي غافي نو غافيرين د سپور کا پا د فکران ما غريزک نشي کومواله ما پر وسو پسي غفليو سپور ته خلک زنجيرو نه اچي الله دې ته حال یوځون اله ماکان یو عملونه بدن شی ور کوله مګه تاسو چې عمل کړې او زمون استاد فرمایل وی په چار جابېره ګلوګي مدرسینو علما او خو پنځبیر کی مولانو نه به کې جرد مدرسو نه به مولاو د شیخ القران نوور الله مرقته بلار هغه دې نیدار وای هغه امیاش کې علما یو زل الله جمکول چرای جامه او وی له ورته یو کلا پخپل به ورته ورته ماتکلا سچا غړي به واچا ول ورتا وبو به ورته پخپل ان ویلي و اجي ورړي به علما او قرآن ورته دوی ماته دعا دو وکي چې ما خاندن کې الله عالم پیدا کی دا د شیخ القرآن نور الله مرقده او د بلار طریقو وي دا طریقو وی کولا وی شیخ القرآن نور الله مرقده او چې کلا سره پاس کو ورو کې معصومو نبيي جمعہ ملال ابو تو هغه ورتا سبقونه شروع کړل چې سبقونه ورتا مې مې یو استاد یو هغه ورته ویځا زې ډېر زہین دی په مردان ته بوزو زګا ولنن بره هغه له سبقونو کې آلته وې بوزو نو د لوسو وظیفه مقررل کی نو د شیخ القرآن رحمت الله علیه والد ته ورته ویلی چې دغه باندې زه وځي دل زه وځي فینا را غاړم دا سره بڑو دی و چې دې ایلم کی نو یو استاد سره دی راګه یو استاد نه بوته د جمعه یو مولاو هغه نه بوته چې دا سببونه وایا او شیخه قران رحمۃ اللہ علیہ بدایې جبلار ماله یو کتاب دسته مراحل الارواح نه هو کې یو کتاب دی صرف کې دایره لا او چې وایست وې دا یو کتاب را لغې څه دې سره او کتابونو قدر ورته ده سي نو ماله وني پیجندل نور کتابونه ما بیا خپل اغستېم ما ماله وارت تاسو دې ستاره بوت نه ما او استاد دې وی سبق وایو که سبق نو وينو هيوې نو یاغه ورته دا ویلې چې تاسو خوا تیم څه کار نشته مشر سړې مت دې سره آزادې ساری نه சபکونه ورته دې ما او چې دلته کله چټي ورکو مرو ته بیا دې دی بزانسره په دې ځکه ماشوم دی ورو کېره مځانا په دې راځو او نازبو ځانلې ګډکی تلاوت کو او شیخ القران رحمت الله علی تبا استاد سبق وین چیکلا شیخ القران رحمت الله علی مرا ختم کلا می داغو والد چې وو پینزل لسی پاره یادو یا وکړي دومره زهینو تلاوت به صرف کوای کی پینزل لسی پاره یاد وکړي او د خپل وخت په پېداوغهستان بیا علم چې کلاوک او کلا خپل ملک تراغه وطن تراغه ندی کې او د علاقه خلکو د چوکاتل نټول تیار کیو وی کله دینه بل خواځما یا چرته څخه نوکری کو ما. یا بلسه څه نه دا په تیاره کیدی او خیر دې ماشوم جاری او ډاکټر ولستان وې د ویما تا په دې را دي وې کنزلی با کې خو دوی وی کې د قران دا درسونه هم ما او دا کار کوم قران درسنه شروع او د کلیه او دوه الکانو بدماشانو دې شروعو سبق کمال خیر جمعه دي یو ول سبق شروع کړو بیا دا شروعو ډیره دلبا اته کلیبونه برداشتو بده را دی ویلې شي خلکو چې ویلې آغې وی چې پنځپریان اسنه منی دوه نه منی خیرات نه منی اسقاد نه منی وسیلا شفاعت او کرامت نه منی یم موږ یې چې اړتمنه په بطریقه منو بغیر طریقې نه او دا خلک چې کوم وای نو دوی دې د ځانه طریقې جوړې کړې دي دا بدنامي به لګولې او د زامونه به لګول چې دایس نه نو د کریم شهران هغه به خلاف کوي سرداران او ممبران به خلاف کوي چې دغه طریقه بنګو اول قسم خلق الاحبار والرهبان منګه ویني چې د شرایط مستقیم نه انکار پیل بران نه دا موليان دعویې یې منکه ای الرحمن الاحبار والرهبان لکه سوره دي توبه کې الله فرمایي آد نمبر 23 سلور درسم لسم شي پاران ناكار پيران او ناكار مليان باندې منکين نسيرات مستقيمنا نمبر 23 سلور درسم يا ايها الذين امنوا ائديمان خووندانو ان كثیر من الاحباری يقینن ډیر دملیانو دا نا داینیچ قلیل من الاحباری لک مولیان نا ډیر مولیان ور روہبان یو پیران لاا ګلو نا مول الناس بالباثلی قام کا کریم الون خا خلق باثلو بانی غلطه طریقو بانی مالون کریم و یسدون عن سبیل الله بندای خلق دلع ردا الله انا لسراط مستقیننا ده قران یې منکې چکهله قران دوره شروع شي قران درس شروع شي mulaab ortoi razaz badar tad nahwe de grammar se kitabuno shuro kom azam badar tad shuro kom da mantiq ferisali badar tad we ma amana chita jee wi kana me chho chala ke ba da jawabuno ba ke da ba ke munazare ba ke a quran ba ni se ke saria راځه چې دې لپاره hội علم منافقات بي چې دا علم بنې کړی نو قرآن نشي ځد کوله ناکار پیران مدرته وي چې ګوره قرآن دنه کې دا یو وظیفه مې در الله درکړی شو شو دا چې کې کله خو پوښشي مې به الله په لوي وظیفه دار کما چاغه کله کې او ذکر قلبي ری شروع شو او فاس انفاس طریقې شروع شو نو دا غېنه بعد بدرته بل طریقې در کما چې بیا به تاسو انفاس او ذکر قلبي په خپل جاری کیږي او دا طریقې بدل لا درکمه قران باندې څه کې ځکه قران چې دې ځکه نو دې سره نور څه وکي نه نور ځګرونه بیان شي کولې نراشه ول دا ځکه خود قران نبی پس څه طریقې باندې اری او ګور ته دا یو چې ګټې راول دا تور اچرګ او دا وکه دا تور اچرګاني چیرګې مخ کې غوښته لري ځکه دا تور چې اکثر دا سربوي او په خوا ما هر کو دا تور نور څه ونه اوسدې پاساله وسان دا وک جهو پنځ پیران ډیر شو اوله هاتو ریچر کې ورکه شي سپین چرغان د پام را هغه ار دي ختم شو هغه دندې من دي دا نګره بیران او مویدان ور ختم شو نو په دې طریقه باندې موږ کول دا الله دې دینه و یا سود دون عن سبیل الله باندې خلک دلاري دا الله نه د دینه په اړه د قران نه د سراط مستقيم نه عبادت نه او د تابعداري د پیغمبر نه د دینه دا پنزا کسانو چه دا منا کونکی دا قرآن نو دا سرات مستقیم نو وسعد دعوون ایلیها دعوت ورکونکی سرات مستقیم دا وصول کی دعو پیجہ نئی سرات مستقیم طرف دعوت ورکینو دا کم کسان نی سورت مومنون کی اللہ فرمائی اطلسمہ سپارا آد نمبر تری ایسی تری اتر دری اوی آیم اتلسمه سی پارا ایت نمبر 73 و ان گلدوهم الی صراط مستقیم ما کن وی ان تسالهم خرج فخراج ربک خیر تقواد وزن درکون درس هغه ر دین وَهُوَ أَخِرُ الرَّازِقِينَ دَالَا غَرِزِق ورکون کې لري ته دې څو واره ما چې مالا دومره تنخام وکړکه دومره را لراکه لري د الله درګه شه بیا د نه بنمري وَإِنَّكَ لَتَدُوهُم يَقِينًا د خام خرابل بي لره اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ په تر دې خلک خرابلې استا کار دالي سورۃ یوسف کې مله فرمای 108 یاوسل اتم داوت ورکون کې سبیل الله تا صراط مستقيم ته اسوګ دي اول هاذه سبلي وایا دا قران زمحالررا اذهو الاله را بلم خلق الله ترطا जब खलक अल्लाह तराबलम जमाकार ड्यूटी दादा अल्लाह बसीर दिन पपयद कुरान अनग व मनी तबानी सूजी जमालिता बिदार जमादा ताबिदारुंदाकार दे चरीबा कुरान तखलक रा बनी सिरात मुस्तकीम ता الله دا دا. أنا وما सुभानल्लाही من मा अना मिनल मुश्रिकिना पाकीदा अल्लाह लला باگیری الله لراوا ما انا من المشرکین نیم د مشرکانونه زمو مشرک نیمه را دي په مشرکانو ګ یعنی قران او مشرک د یو ځای کې او موحده او مشرک د یو ځای کې د نه شي سوره النمل کې پارا آیت نمبر 82 دونوي دعوت ورکون کی قرآن تا دعوت ورکون کی سرات مستقيم تا دعوت ورکون کی تابداری لپیغمبر تا کماتا اللہ کرے دے جو دو قرآن لولما فمن احتراف اینما آیت دی لنفسی سو چی پا لمع شو نیقنن دے پا سمالار دے سمالار زان لرلتای ومن صل اللہ فقل انما آنا من المنزرین سو چی گمراش ورد وعظم دے رون کنا وان عدل والقرآن ماتا حکم شوئے للم قرآن زپا دی اللہ را لے ما اوړي دونکي د قران نه دی داو پیجا دا پیژنې د قران نه چې اوري نو دا پیژنې دا مشرکان دی او بدعتيان دي لکه سوره د ابراهيم کې الله فرمایي بیا له سم چې پاره دریمه یاد ما یې یا مشرک دی یا بدعتي دی ناغه به نا د قران نه صراط مستقيم نه د تابعدارې د پیغمبر نه دینا به اوري آیت نمبر 3 دریم سورلستم سورلستم الذین یستحبون الحیات الدنیا آګه سانچ کو خی <جند> دنیا علال اخرۃ دی باخرت باندې د اخرت نه <نمون کر دے> <يسد دونان> سبیل الله بنده خلق دلاری دالانا ویب اونه آئی وجالتی دی که کک والی داد دینه بنده ای که نورس نیلوک سپیکر پی بنکیم ویرا دا پساد جوڑی دا کئی او لا آئی کفیز و لا علم باید دا پا گمراهی لیری کی دی دادنا دی دادنا وڑی دلی ری گمراه دی دارنگی صورت مومنون کی اللہ فرمایی چورت تر یاد کیم حت لسما زبارات سورة المؤمنون الدنيا ما ينده فاخرات ايمان نشتا كافر ده مشرق ده بده تلي ده بذ سراط مستقيم نا اولي ده قرآن و چورت تر وَإِنَّ الَّذِينَا لَا د شيکا که سان چی ما نلری اخرت باندې مشرک دی زکه مشرک اخرت نه مڼي اني سراطیل اناکی بون دقران دو ناوړې دونکي نه ته دو تابعدارې ناوړې دونکي نه د دو عبادت ناوړې دونکي نه اني سراطیل اناکی بون تا تکلکل بوي چې مال مزه سکه ورته له ریشا مخ دي تور شلانه تي تمال قران نه مڼي کين اني سراطیل بون د قرآن ناوړې دونکي نه دي په صورت کې لطائف قرآن ذکر کوي قرآن عجيباله دی ذکر کوي او بارکات ذکر کوي په دې صورت کې هم ډېر باریکا نعمت کله ذکر کی او کله غضب او دښمن ذکر کی کله صلاحات په ذکر کی خدای غې نماز کې ساده او په یو نه چې دینه صراط المستقیم کلاکی مونږه په تاوی داره د پیغمر اهه دینه صراط المستقیم کلاکی مونږه به بادته اه دینه صراط المستقیم کلاکی مونږه په قران نه اوه ایمه ته قران سلوخ کاله وی وی په مازه کې او قران ته کې نه نستله خلک تیری اړې صراط الذین انعم talents لاره که سان اوچنې نعمت دکره پاګی بانی غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چې غزب شوئے دے پاغی بانده علیهم علیهم کی دا علائی را وڑا بے علا د پار استعلا را دی دا استعلا دو چتوالی و بلندوالی نصرات اللذین انامت علیهم لار دا کسانو چې نعمت دکرے دے پاغی بانده یعنی انعام یافتا خلقی دا خیر پا دیری بانده کی نوال مغضوباً علیهم چا بانو چې غضب شوئے و علیهم ناغوی ده غزب پا ڈیران بانی د نول، ده غزب پا گندگیه علیهم، دا علا او دا فی، دا قرآن، کلا کلا یو آیات کی جمع کی کلا جدا جدا آیات دونو کی، صورت آنعان کی اللہ فرمائی، نمبر انتالیس یو کم سلویختم، سورة انعام اوه مسجد پارا انتاریس نمبر آیا تو وَاللَّذِنَا كَذْ رَبُو بَيَحَاتِنَا سُمُّن وَبُقْ مُنْ فِي الظَّلُمَاتَ چِو پایا تو نو دروغو این داچ کان دیو گنگیا نیپتیا قرآن کو گونو تن کوزی گی، گوتی پکی ورکلی دی چاڑا لے اقوار تا معلوم دے وی اینا پتیارو کے پروت تے نوزک زان لے دکانداری کو لاوکڑا تاویزونو من یشا اللہ و یضلل ہو چالا چو غواری اللہ گمراہ کی دل رہا و من یشا یجل ہو سرات مستقیم چالا چو غواری و گرزی دل رہا پنی غلار باندی یجل ہو علا سرات مستقیم علا اوګرې د را پهې غلا رابانې الله د لا دپاره و د سراتې مستقیه او پااره خیر بانې کې نهلی د خیر غډی و کې جوړې اوچد مقام دکې جوی دومه بهطرر لاله در کاه صورتهې سبا کې الله فرماي تمه چې پاه سرلی رتم یاد والمیار زکو کو میناس سماوات دی ولا ارض وا سوغری قدر کئ تاس آسمان نو زمکونه وا قفیر علیکم دلیل ا الزامی مسجید و اننا او یقیناً منگا یا تاسو خامخا پا ہدایت بانیو لعلا خامخا پا ہدایت بانیو او فی ظلال مبین یا پا گم رائس کارا کی علا دستیلا دا پار رازی و مومن آمد تبید سننطا و دا قرآن تابدار و پا قرآن مینا تال اللہ دا خیر دیرے درکا دا خیر گونڈی تیو خیجو لی دا ہدا دیرے دلدرکا او فی ظلال مبین او فی فی ای راوله ده وچی سوک ده قرآن تابی داری نکهی قرآن با دیشی دیده که گمراهو پاگا گندگی که وردن نشو فی ده فی ده گمراهو پاگا گندگی که وردن نکه وی مند پکی او سخا ده و گندن مردار ده سرد که سرد فادحا که دادی دکلل وسن عم تالیهم ده سوک ده ده کسانو پی جنا ان عم تالیهم چنمت ده کلر پاگوی باند سوره د نسا کې الله فرمایي سوره د نمبر آيات چې باندې چې انعام کړي دي کم دي و مېت ویلا سوك تابداريو كده الله رسول رسوله فأولائكما اللذين أنعم الله عليهم ندالعا كسان وسر دي چين عام كره الله باغيبان دي من النبيين آجي پیغمبران دي والصدقين او شهيدان دي والصالحين او نیکان دا سلور دل دا أنعمت عليهم دي نورتوائی امام ابوهنی فرحمت اللہ علیه پلی صالحین کنی شماری او کنی شماری نورتوائی اولی اغطا بدوائی وحسن اولائی که رفیقہ خیستر دا کسان دا مل گرتیا تاوی چه دینا سرات المستقیم سرات مستقیم را توخایا اللذین آنعمتالیم آنکسان چنیمت دکر ری پاگی باننی سرات اللذین آنعمتالیم الذین مشخصته دا مشخص ده اوبای آو خلک راهولہ دې د اړوی شخصی شخصي نشتره ده شرک دی وای وی دا شرک دی الیذین مشخص ده کنه اوی چا چې معنی کی سور فاتحه ونویل نو مونږ یو نشه موږ وایي چې په سوره فاتحه نه پویږی دا او مشخص ده که څه شره تقليدي شخصي بمانی کی ني مانی نو سوره وحسن اولائه قرفیقه دو ماگو ابو نیف رحمت اللہ علیم با دو بولیو آئی داغت تقلید تطل سر نشیر داغت شانت تطل سی ده کم مشران داغه شانته شانت تطل نشیر سی دلی انسانو ابن مبارک رحمت الله علیم ویلی دی لقد ذانا الولاد من علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ خاریب خیستشوی دی امام المسلمین ابو حنیفہ د مسلمانانو امام ابو حنیفا دے یبی دو مشمرن سحرن نیالی و سامنہا روحو للہ خیفا تولش پدہ اللہ عبادت کی دو رضی رو جوی دا اللہ, دا اللہ بیارنا یبی دو مشمرن سحرن نیالی از از و سامنہا روحو للہ خیفا او دو یا قسید اے لیل آخیر اکی وئی چی صوب پاک بانی بادی وئی امام ابو حنیفا بانی بادی نو الله لعنت هغه باندې ولګي فلانا تو ربنا اعد درملن الا مردا قوله ابي حنيفا الله لعنت ولګي پاجا چې ما به نيفا په قلب باندې رد کوي زه هغه په قلب باندې ویلی زه ما کول قران او سنت سره وته لې کچې چې قران سنت مخالف دي واړل دا معنی دی دا په مسجد د روجل کې ویین انسانو او ډېر پیاوال ور کړی و ډې موناظري دا د داهریان سره اک لري دي د غیر مقلدین سره اک لري داغه زمانه کې غیر مقلیدین پیدا شو تقلید په شرک وهلې هاه مناظره جوړه شو چې مناظره جوړه شو د خپل ټیم نه رسولو اړ او چې لاله ورته ویلې مناظره وکاو څطور بل څه خبره نکوي یو تن به خبره کوي یو ځان له مشر کې خپل او کې کی مشوره کوي چې کوم یو مشرګه سره خبره کوم ټول سره خبره نکوم نکه کلهه پکې یو مشر جوړکو نه ما باندې پر رحمت الله علی ورته پرمای داتا ست منصور دی تولوی امنګت منصور دی نه ما باندې پر رحمت الله علی بزما منظر او کټلا ویولې وی تاسو ټول پر دې ته په کو مشر که داتا ز تخلیدو ک ګنا ده چې کوم خبره کې یغی ته بتاسه اشیاء وایي کنو یاو مست تاسو دیو منه تقلید مو کو بزما خبره مو منله ها دې صالحینو کې دې کنه ده زب ان شاء الله بیا وزادت ګوم سنا اولهګ خ د دا کسان مال ګرد د خلکو سره عمل ګیا او کوي ان بیاو پسې روان شي س دینو پسې روان شي شو دا سالینو پسې روان شي خله کوی پنجپیان اولیان نه صالحین سالالینڅوک دی ان عام تعلیب سودي اویادي که نه دا اولییا روزانې پهمان کوي پنجر کې پهدغته صورتت لی کېږې منځې منامې وئ ماې ووي په کې نو مننی اوګې مننیول نهنی. وحظن اولائی کا رفیقا خیستر ادا دا دا مل گرتیا انعام تا لیهم اللہ دا اگر چالار راتاو خیشتا پہ انعام کرده غیر المغضوبی علیهم نلار دا کسانو چه غزب شویده پاقوی باننی غزب کرده شویده پاقوی باننی دا دوی مدل دا اللہ دا مغضوب علی لار راتا مخوایی چه پچاری غزب کرده را دا مغضوب علی لگو پیجنه دا سوق دی نصورتی باقرا لگ راوار ہوئی آیت نمبر اکاس آٹھ دا اللہ حکم بدلئی ندا مغزوب علیده الفاظ شریع بدلئی دا مغزوب علیده اللہو لطیار خوراکون را لیگه لاؤدوی منگ لبادرانگا وګه بیا ځو نو تارل په کاري باید ګرځې ځونه وختل چې بعده مزا بعد به وټو چرډه ها نو آ دا الله غوګه می بدل کوم نو یاد د میاں نشو رو کوم قال اتستدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر وی موسی علی السلام آیا اخلی هغه نه مچاره بکار دی پاو نه مچاره خوروی ای بیتو مثرا کو شی دی خارتا لمال لَكُمْ مَا غدي چې تاسو غختدي زې مله والی شو پهبانې م لهته وال مکنا دخوا و او ب غاب من الله راګیر شو په غزد کې د اللهنا مغزو ب شو و او ب غاب من الله دله حکې پدل اون دې سورته کې آیت نمبر 159 کله ورته مغزوباله او کله ورته ملعون الله وي لعنت شي وي کله وی غضب شي وي دات وړه نزدې نزدې دي سورته نور کې چې کله د لعنت نو په پنجن ځل باندې بصرې لعنت الله او په پنجن ځل باندې بغضب الله نو دا ني وینځي ذکر کوي آیت نمبر 159 ان الذین یعذمون ما انزلنا من البینات بشکا گسانچ پټی آچرا لګلی مینیس کاردلایله ول هودا او هد ادمم با دیما بیننا اول الناس رسداینا چ بیانم کړه وی خلکو دا فل کتاب په کتاب دا که سان لعنت پدوی باندې الله ویل انهم ولائنون لعنت وی پدوی باندې لعنت وین ګمخ لوکات مسلې په ټاکړه دانه دالانه تیری دی وینات مې کړه دې غټ ملعون الله پس الله اکبر مسلې په ټاکړه دالانه تیښو دانې چیرته دغه سره یې چملاته غوا نه پاسي اې دې نه ته خو کی کار لري ورنې چا په دو کې دا هم له ده خاوې ژوندې خو یا بخ کار ک یا په بحث کوي مړ نه ککولې چې چا سره نمد کولې شي اولاه الله دا کسان لعنت وي پدې باندې الله ويلعنوهم اللاينون لعنت وي پدې باندې لعنت وي جن مخلوقات دا رنګي سوره مائده کې الله فرمایي شپت مياته ماذوبله کلوې ملعون الله او دا الفاظ کله یو دی قران ذکر کړي مقصد او مطلب د دې وی لعنت ماند الله در رحمت نلری کېدل غضب هم دا قید نو چې الله رحمت دې الله لا له غضب فراغه قال هل انب به حکم بشری من ذالک مسوبه نیند الله و یا اے خبردار کوم بنا کار د دین په بدل کړه الله ملانه الله اغا <سؤال> چا اغا سوگو چلانتو که پاغ بانده اللا واغا بباله <سؤال> غزبیو که پاغ بانده ده غزب پا گند که نو وجه عالم <سؤال> امون القرده تاولخه نازیره گرزولی ده دوی ناشادوگانو خینزیران وابدت تواغوتو باندیان دمرو دمرو عبادت کئی اولا ای کشر و مکانا دانش شناکار ده والدی ناکار ده رجی والدی شریعان همنګ د ودا اولیا نه مني د قران راشلک د عبادت تواوت د مړو عبادت جکې دا ناکره خلګي شریعان دغه خلک دی واذل وان سوا عیسبیل غمرادي د سمیلار نه مغظوب علی غضب غضب الله غضب علی مغظوب علی دارنګي سورته انفال کې الله ذکر کوي چې میدان جهاد کې شاره او نو دا مغضوب علی دی آیت نمبر سولہ اشپاڑا سم موز کئو پا موز والا لی او موز کئوے انعام تالیم زین کی درالل چانعام تالیم سوک دی انبیادی صدیقین دی و صالحین دی غیر المغضوب علیم مغضوب علی زین کی درالل چو چاد اللہ حکم بدل کرے دی باؤو بغضب من اللہ چام صلح پٹا کردائی اولائی که یلعنوهم اللہ او چاد زوک دا لا په غزا د یختي ویلي غزي با علي چې جهاد دا، شاکري ده او په شای گزار اغستې دي دا مخزوب له راټول دي نه کړهل مونږ کې خوندله درګه چې ما وړو ډنورادوکه اما وړو له تقریر په مانزه کې وکم و مې يوليهم يوم ازند بره الا متحرفن لکتالن او متحيزا الى فئا دا د مستهتي استثناء ذکر فَقَضَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ دێ راګیر شپ غضب کی د الله نه مغوبلې شو و مأوا او جهنم زېد د جهنم چډګ شه د راوتو ستې میدان نه بی بی مولکلم درنه اوې بی بی راوت ته ته نما بی بی راشه بچنه کا ا نوې مغوبلې فَقَضَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ راګیر شپ میدان دې پرېخو د میدان نراو تختې دی، غضب د الله در باندې شو د الله په غضب کې راګی شویم مغیر غیر المرضوی اليهم الله دا رجال اراده مخه چې په وی باندې غضب کړې وي په غضب کې تخت شي وینې د رنګي سورته تواه کې الله فرمایي شپارسمه پارا چې نمبر آیات وعده ما تکل رانو دا مغزو بلئره وعده ورس روکل را وغم ما تکل نوك ديسان نديرز برجل کیوئے مغزو بلئ فرجا موسى قوم غزبان آسفا قال يا قوم علم یعيدكم ربكم وعدا حسنا افتوال علیکم العهدو اوقدشو تاثبان نزمانا ام اردتم یا ارادل کلی تاثبان یا حلا علیکم غزبون چواقش تاثبان غزب من ربكم درفستا سنام وخلاف د موهيني دازو خلاف کړې زمادو آدینا واډم ما تکړې دا انته مغزوبلې ته الله بغزت کې ارتښوي واول کوو آدما کا چې واډتې وکړه نو بیا ګټه ګورې خسرې نو مغزوبلې ورته وایې په دې ملګریه تابانه فتوا لګېدل دا زنه لګومه سوره در باندې لګولې د مغزوبلې او مغزوبلې کې کسان را لوي ان شاء الله داو تاسو بیا دا چې چه سره رزین که خاکک دایی ده دا یو یو لفظه آغا بیا درس که رزین تا تا افت دلگی رفاتی هنگه مزامین بستا ذهن که رزین چه دا خمان اوماله دی دا مغزوباله دی دا دوالین دی مغزوباله اغا سرهو چه الله علم ور کردهو او سره دا نه نیه مسئله پتکلا دا مغزوباله دی او دوالین آغا خلق دی چې علمه نش دامیان دی فهران و پریشان دی چه دا چ دا یو مولا راته یو سو یو بل سره راته وای انصاف بوز پتاوی چې ته چومنه آ دا شکه پروت نه یاره بس پریبلا دا مولانو یو خپل ګی اختلاف ته وایې ټیک ده اختلاف شته خو د دې کې یو مولا یو سو یو بل سو ته دانه مانی دا دینم پریغاو دارت ته پریخول چرته یو مولا به روان نشوي او د خېتی بارا کې تا چرته مونې ویلی چیرې د دکاندارانو خپل ګی د سودا نخلمه نو په خو ډیر مېنی او ډیر ختی ځان لا ګوري دا ګوري والا په بازار کې ګرځي وسخه په لګانو کې دا ګوره خرڅيږي که تاسو خیالي وسه تاسو نشه خبره که بازار ته مېلې ته جرګلانه مېلې کې ټماټه پراته ګوله پرته یي نواس کې یو سره چرې شمه سره خولي ګوله را رنګاټ پکې نشتا په لګواړي خولي ګوله دا و شپې ته دا ابل وای ما سره خوله غول دا دا پازې پیسور ساده خور کړی ریته تکاسرخ کاری ارنګي مولا پهی ساده باندې ښهسته کړی دا دې دوکي جوړی کړی نی بل وای ما سره خغه غول دا سپین غول دا رنګ کارت کې نه او ډیر ښهسته غول دا په شکال کې باندې پریږي ښهسته دا او په یل غواړي په 200 روپۍ دلایدا ابل درته 300 روپۍ یا دي کی نو تاسو چرته ونې لیکر دی مخه ته خولیر مےونی په چا ډیر مےونی هغه د پاره خپل غریبې ته ګورو مناسب ځای ګوري هغه د کانداسره په چي له موخه یې جگل امبي ور سره ګریوان ته لاس مرواچه چې مونږه لکه خورات پریره کنا تا انسانیت شته کنا شته ورته ما ته خو په کې لګي پېسی پریره د غریبې ته ګورو کنا ګوري جگل امبي ور سره راوچه وختار ته دې په ما سره خټه ماډر دی سره ټماټر دی سواتی ټماټر دی او په 50 روپے کلو او بل وی ماسره ختمه ټر دی سر ټماټر دی درګی ټماټر دی پلانې رې پلانې و 200 روپے کلو نو تا چرته است تل اپو نک چې څا ټماټر ناخله مې بزا به تळکی به اوخره منن او داسې به اوخره ما اغه له خو اغه تا سو خبرې مو کې بد را دی ما هغه اجز توې زال کوي او ټماټر دې چرته پری نه کول فقرز اخلي خو ټماټر اخلي دصفلي غریبې مناسبه دین کې د چرت مولا سره دا باسو نه کوي مولایو سویدا بلبل سووي راشه ای زماري غربت او غره ته ماته سي دینو خایا د پیغمبر طریقه ته او خایا تاسو جوړ کړي هغه تم لګدا چې دلیل پیښ پیش هغه نه خلک دلیل وغواړه کنا چې دا مسله تعوک لا قران را سونهت کې دا قثیره ته موږ او دین په کیسونه ثابت دا په سنت صحیح دلایرو باندې په اجماع او قیاس کې کوم نه دینه مستنبت دي نو دې شک کې پروته زوال درته ذکر کړي راشه زوال په جن زوال سورت نسا کی اللہ فرمائی چاگا باطلو شکونو پسیدی یو ورطا یو شان شکو آچے بل ورطا بل شان شکو شک ورلا پیدا کی نو دیکھ گم راہی شی سورت نسا نمبر ایاد احسن الان ترى الى الذي ادعو الى الذين ايته نور هيك سانوتا اوتو نصیب من الكتاب چور کای شیداسل گیسه د کتاب نا اسی ملاقاته یش ترون الضلاله طپسن کای گمراهی و يريدون ان او ځان سره په غلطه باندې روان کی ځکه دا د خو هغه لوم کمال تر رسیدلې نه دي ا دې دا هغه د باطل تمیز نشی کولم نو دغه خپلم گمراهه ده انورلم شګونه پیدا کړی د الله د حکم نشی واړې دا, دا گمراهه ده ځاله د دې صورت کې الله فرمایي 113 نمبر یاد کی walaula fazlullahi alayka wa rahmatuhu kana wa fazlullahi fata bani wa rahmatullahi lahamta'ifatun gumra kana devtala lahamta'ifatun khamakha qas kala evdali minun daina yudilluka chwalai talala dasamilarina huma yudilluna illa anfusahuma ana gumra kai magarpal پلم سم نلی نورم غلطی دارنگی صورت مایده که اللہ فرمائی ستتر نمبر ایات قل یا اہل الکتاب و یا اید کتاب خواندانو لا تغلو في دينكم زياده مگوی په دین کې بدعت مگوی په دین کې د ځانه په دین کې بدعت جوړ کړو دایشه بینه لا دا. دغه خدا په لینو مونږو ډېر مندي دایشه دا بینه لا دا ټول شپه برونکي او ير قران ته کې پکاو نه شپه بینه کم ځای کرا دا را کم صحابي کړي را یا کم تابعیا کم هادل دین کرا غلې را وای دا بینه لا اودا بین لا د یابان په پنل سيبا نه به دا پند وسنه او په دا غش په باندې وي رزت نه کې لیکيږي برکتونه راځي او نه کې وبدي لیکيږي نو په دې شپه زر نه پینوکه صلات الفيه ورته وي زر رکعات نه پلو په دې شپه وي کې دا شي ګانو د ځانه جوړ کړی دي داسي طریقې نه دي په دې شپه او دا ورځي او سل رکعات نه پلو په دې شپه دا ځان الدین خلکو جوړ کړي دي دا صحیح روایت پدې کې نشتا او پاندو سنالو ځول دا د برامې کولو پاتې شوی برامې کړه ټول وزیرانو اووی چې کلا اسلام راو مسلمانان شو نو پدغه میاش کې اوی پدغه نن امر کې اسلام لانو راوړې دا میاش تیرشوا ام او چې کلا راوړ بیا او مسلمانان شو نو دوی په دا ور عبادت کو دا برامې کو دا د ور عابيدينو دا غي عبادت به کو نو چې بیا که له سپاراله نه پاره شپ باندې وي ور نو چاتګله ورونه بلا ول لامبه جوړې کړې ادا وي د ځان جوړګلو دا په دین کې نه وو اوی نور دغه دین معلوم نه مسلمانانو دین مکمل نره بچا چې کومه هغه د طریقې شروع دا طریقې د مسلمانانو واغې سجراشي پندوسونه بالو او ور با بلوی او شمی به بلوی او پلانې به کوي او پلانې به کوي دا تاریخي خلکو د ځانه جوړی کړی دی لا تغلو فی دینکم زیاته مکو په دین شتاڅی دین چې څنګه راغله له صحیح دین دی پورا دین دی او په دین کې دا ځانه زیاته م جوړوي چې دا شی بینه دا او دا پلانې وپلانه